مخی مبادیات بیان شو پس چکم ننو مستقل طریقہ چکم ننو داردرس کر گئی لفظ دا سنن چه دی مدین مراد افعال و لذو دی چاو دس کے یعنی صفت و لذو دینا مراد دی صفت الوضوح اغبیاء قاودس که تکمدنو فرائض دی که سنننی که مصطحبات دی نا غیر شامل دی نا سنن مراد سنن استلاحی نرے و مراد افعال الوضوح چو وضوح که سوال بکار دی او سب کی قوال بکار دی طولو دو شامین باب کی پینزه دیر شریعیتو ندی او دادس مطالق پینزه مسالے دی کرکی یو اعداد سنن دادس سنتو نشماری دو امچه گمدنو مرات الغسل في الوضوء ان دع من سورة الجن ذكر دي داغي بيان كيه مرات الغسل في الوضوء درن ازجر لمن لا يراي حقوق الوضوء ازجر لمن لا يراي حقوق الوضوء زورنا ذکر مند نو ورچا تا چغد حقوق الوضوخ خیال نساطي خیال نساطي دو حقوق کولو لو سروراو مسله ذکر کړي ات تنشف بعد الوضو ات تنشف بعد الوضو دا اوسنار وشته ذکر مند نو ما وڅه وولم سلام کې زمزمه دي کړې او توزيله كل صلات د هر موز د باراو د سکون د هر موز د باراو د سکون على دي اصول او مساله او ذکر کئ فازجروا علل کیعقیدہ اف الدعاء ازجروا علل کیعقیدہ اف الدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید اصطای قضا حدکم من نومی ہی فلا یغمس یدهو فی الانا چکل را بیدا چیو تنسا سنو دا خورنائی ملاست نقو پا کئی پوبوکی تردی چی ویوینزی دریزا لی فا اینو لا یدری این باتت یدو دت دا پتنشتی چی ردش شپاہ کم زیتی رکھڑی وار شپاہ چی کم زیتی رکھڑی وار دیر روایت کی دعوتس نمخ کی اللہ شوید ذلو پس کیرہ کی دعوتس خودمخ میں شروع کی فرائض فرائض نے کم زیتی رکھڑی باتنا این زل <سؤال> فارد دیونو بے وز دل تاکی بکی اضافہ او پڑا چی اول دی لاسوین دی دائریکسی و نو خیتا لاسو اول دی کنن لاسوین دی و غسلو لیت سلاسن داداو دست نمخ کراگ نشوروی دتا غزینو کلاسوین دا کده علا سکمدان دا علا دا تحارت و پا دیوانی تاما خون پاکو. پا تا کوا پا دیتا علا سنان پا کوا پا دیتا ما سن کوا پا دیتا خبیم دا علا دا چاوا تحارت و نو کده علا دا تحارت سکمدنو دا سخاوی نور پسی بس سفاکی لیکن نو اول دا سفاکول پا کار دی نو دیو جنات لا سوی الزل و مخکرانو دل مخ تا حدیث مبارک کی دارا و خوب نا پاسی ایز استای قضا حلکم من منامی امام شایف رحمه اللہ و تعالی و زنی اہل ذکر گئی چه لا سوی الزل فرض دی نا واجب دی لگا على اسوی الجزری داوی واجب دی غیر واجب اصطلاح نشتا هاي فرضوین او د عبادت غیر مقصوده مده دي چې پرنده نوم پرې واجبات نشتا واجبات دی ورته مقصوده کې راځي او بس منغا استهباب یا سنتیت کول ته او غیب فرذیت پاتې کول ته मतलब kada yana krl Nabi aba udasniki jumhur eh ma da zikr kai chida farz ni zikr le daail chida ni ke taraddud de fainna u la edri ayna batati yadu mudanta de kamdanu da najasat mutayakkanna de غسلو متعقل نره او چکالا چکم دنو امام توحاوی رحمه اللہ تعالی انزی پر کریدنو نورو چیارت بلالی حار رو او دویم پاگی کی دستجاب نو دستجاب الاحجار رواج نو جس پر دشی نو پلی کی اوچه استنجاب الاحجار اکڑی وی او استنجاب المائنی وی اکڑی استنجاب الماء رواج پکی نو رواج پکی ده استنجاب الاحجارو نو که دیشی ذرات د نجاست پاتشوی وی او غلاس سرلگی دلوی نولاس پا گندری نو داون خبر را فا این اولائی دی یبدو دا دا پتنشتی چی دا دا چی کمدنو لاسق کم دیتی رکڑی وا دا دا غا چی کمدن نو عمر مبتان دی پتن لگی دی هدی پتن لگی فا غیدہ ہوئی چی دا لاسوی دل لاسق پا کول نا جائزی جمہور اغنی ز کارګین چې دا نه شي دا نه ای ز کارا تر تحریم نه را کچرتا ل س هو پګو نو بنه فلیتی البت ذم را دا مردا نجاست ذو قسمه یو نجاست به ملکیت او بل غیر مرئی وي یاو مرئی دیو بل غیر مرئی دیو نو کبالاش پاندی نجاستی مرئیہ ہو او بیعلاس غپکلو نو عباو پالی تی او کنجاستی زیر مرئیہ نو نو بنا پالی تی بیعی چی کمدنو بنا پالی تی دا مشکا چی کمدنو شرح اغه زه ګندنو چې پرکړی چه دا دا ورشه واره کې دا سلام واستنجي بلحجارو مستنجي دې کرمنو بلحجارو کچا چې ګندنو کمي او ساړې اغه مستنجي بلماوي او هغه باندې په نسبت رکړی هغه لا لږ په توان چې ګندنو جائز دی البته بیام او لا نه دي نه تزيه ذکا جنون نجا ساتون کوم کې درېشي مزاسته قلا حدکم من نومه نام کوله د حضور د دان او خوب زنه وې چې د شپې وي ز کار پسی وي عینابات ته دوه نو زه خو نو مراد شپې خو مراده د ګدان خوب چې ګنده نو ور خوب وي او زه ور خوب وي ادرا جی خوب چی کمدنا قداشی نوی دوین آلیمان جی کرکی چی نوم نا مرادار یو دے کاغا چی کمدنا نوم نیلی وی او کنوم چی کمدنا نا حاری وی نا این اباتت امومن خیر اتفاقی وی خیر افترازی نای فاللائی اغمی سیدهو فلینا حتای صلحا صلحا صلحا تسلیس فی الغسل دام چکم دنو سنت تے دام سنت تے یعنی مراد کنا تا یقون پا صفائے بانے کفیوز علی بانے تا یقون پا صفائے راشی ام کائفی دے ام چکم دنو کائفی دے خودریز آلہ چکم دنو دا سنتو زنو دیتا ہم چکم دنو دی تسلیس ارایوانه ټول فرزیات کړل علي زواهرو چا بيو جو ټول کړل ده بهتره خبردارا چې دا سنت دي فإنه لا یذری أینبا تسجدو وأن خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا استيقظ أحدكم من <متحدث> منامه فتوضأ ذكر رأي شيئ وتنصره او دسکي د دې طوالو حديثونو د سونه اینا معلومه شو چې نوم نه پکې زو نوم چې کمنه نه پکې زو وجوده 14 سو سره ماتي دکور پسې کې کمنانو داغه پرکار دلته او د 10 سره کې فتاوا د فلیستان پوځي ته یو ووونو لني او بيادي تر او شولي دريزاله يستل شا پوځي ته واچوولو او ستنسار داسه نو واپس راشین للي نصر راشین دلته راځي پوځي نه چې راشین دي دريزاله دې ته راو شین لي منده واته نه ال راشوني چې ان فالیا سنت صلاتا نو دا پاودر سکي او د سنتنا هغه چې کمند نوراله چې څلصار چې څچا کوي څلصار دا وکي چې کمند نوراله چې پوسري صفای کی هم ځنه ګرډا کھانا انداره دې کمند نورو صفای نبي عليه السلام او سلام ورپسي يا الا توي شفائن الشیطان یویتو علا قیشومیه شیطان ده ده پشکوزه کی وقت شپا تیره یو منتظر لی القائل واسوسا دقا دیوات شپا تیره چه ده سن رایوی خیگی چه شروع تا چون منتظر لی القائل واسوسا واسو اسی د منتجر ده چې راشي نو بس چې څنګه راوښینو د شیطان چې پته مسلمان تا ایذاره سي تپې پرسي مقصودی زې روحاني ده او چې کله غل شي کول خو اوسه یې شي چواله او په چپو مژو کې ودا غل له خوونه او ټول خوب دی ونی ویني رؤيې صالحو ني ویني ولاد خوونه چې کوم نه ويني نبي عليه صلوات والسلام وي تاسو راځي نو شيطان کوي دا څنګه نه کوي نو شیطان چې افکار خرابوي هغه تاسو ویلي چې د دې ځنابه بار دماغ دي او قوت خیال هیڅ مشتعل قوت واه هما قوت یا قلا هغه ټول دلته دي افکار د انسان هغه د کی نو د دې د هغه د چې د افکار څنګه د نو خراب کی شیطان د فکرونو خرابولو کوشش کوي چې تاسو فکر تشويش دي ګروږي فکر ګلنده کوي او فکرونه چې و مشاویش کوي دا چې په حقیقت باندې حمل کوي جنواليمان وېل چې دغه مجاز حمل نه ترڅو چې انسان جي وږي ساحل رطوبتون شري پاتوبات چې ده پوزي واړه ورچي په پوزا کې دا غوينه ګندګي جوړ شي منه دې کنه هغه تصویر مطلب د دین نه پرط پرکار ده نو تل وې سره غندګي سره شیطانت زیاتی شیطانت چې ګنده او کو سایدا سر صفایل سره ملکیت سیوا کی ادي اوجه نبي الرسول عليه شرکان ناونه چې کندنونو داغه په کار دي ځانته نا بچکول په کار دي ودای په ماز واس باندې کندنونو دی نبی الرسول نے استنسار بسیدا ذکر کو فین در نبی علیہ السلام در بیست مقصد خو اسلام او اد روحانیت تکمیلو و لکده سر ظاہر بدنن تعلق لري و نبی علیہ السلام در طوحارت ظاہرین اکثر ظاہرین کی انتقال کی طوحارت باتنی تا چودسو کی دعا رسیوی اللہم جلنی من التوابین و من المتطاہرین دا چې او وایي سند ظاهر صفاتون کې جوړنشي چې ده صرف چکندنې د ظاهر پسیل کېایي نه بلکې ور سره د کمندنو باطنیو صفایي د باطنی د صفایي مهنت عوام کېږي لګم چې د باطنی سشي صفایي چې باطنی صفایي نو د باطنی صفایي تا اغه ته ترغیب وکړي چې دا استاده تصورې چې هر شيطان د پوزنیګرې کومه نو ستاسو تنا پر دې شیطان نه راځي ګور نه راځي دا که به دوی څنګه یې هغه باندې نه تنافرس کی راځي چې پوز سره به ویولې نو پوز سره پټه کی دا شانتي چې دا شیطان شنو نه شانتي چې ترګان نو پر زندگی کې ورته شیطانی اعمال نه ځکه ساتي ندال نفرد دا پیدا کولا لپارا دی فا اینا او داو مویل دی چه شیطان چره نو ایزای روحانی رسی چه ولی شنو بیا ایزای جسمانی رسی یا بیتو علا خیشونی قیلا ای عبدالله ایم زید عبداللہ النزید انعاصم رضی اللہ تعانیت رانہو تولیسو کئی فکانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتوازا نبی علیہ السلام دعودس کیفیت سنگا کیفیت سنگا دا صحابی دنبی علیہ السلام دعودس کیفیت بھی کر گئی خوبدے کی افعال لزوزی کر گئی اقوال نہ دے گئی نو تسمیه و نیتی نیتی ذکر کری حالان که دون دی ناو دوست دو سننو نا خودن ده افعال و بارکتا پوست شوه ده توانا که در اکیفیت ده افعال و معلومی گی چه ده نبیر افعال کیفیت سنگا دو نو تسمیه و نیت اغده ذکر کری نیتی ینی دوار و سنت کیلی لگا سکیلی حدیثه باند او با وصفه رزقی او مسواکی امام مالک رحم الله تعالی چې دا روایت ذکر کړلې با وصفه رزقی شاول الله رحم الله تعالی دا به شر مختصر بحث نيت کړلې چې نيت پادوس کې ذکر فرض وایي وایي د ګور څو نه کوي جمهور چې ګندن شوه وي سننت کوي بیا دې ګندمو اخر دې کړګړې دي چې نیت څه توي نو پددا ښایي کېمو تاریخ او حقیقت د نیت ذکر کولې چې نیت خاص ذل قصد کوي مختصر تک ذکر کولې یو قصد ذل کوي چې نیت د یو عمل باندې کوي ان چې د تطابق او لګي چې زست عمل کومه سا عمل کوم کوم یو عمل کومه دا ور تطابق شي ولګي دا غامل ال موسم شي راشي او زی د سد لپاره کومه دیسره تسشي راشي چې دا ذو خبر راشي بشو دائمیه حقیقت د یدي کومنه دا ذکر کړه صدا زده کایف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا نبیه السلام مسند وضوء فادا وضوء ان نبیه السلام برء دا غد سحجو برء واختلف ففرغ على يديه فلا شنوانه واوله فغسل يديه مرتين مرتين مدوار السنه الوضوء اللي ويندر لا سنه دوزري ويندر دومره معلومه سو شذري زلي چې کومنه را تکمیل کشنات دوزه لې نفس سنت دې زري زره تکمیل دې سنت دې کې دې شي راټه مو وکا نی سو نماز ما دا واستن سره سلام سن بیاي خلی تو بوا چولیو پوزیتو دې کی من غواې نو چې دا به جوړه ستوره شي چې مز مزه صلاحته ووستان سره صلاحته مکامل سنت دادي چې درز زلي فلې د غواې ته او درز دې جدا پوزه ته او فسلي زړه كامل ني دې زلي جدا پوزه ته او درز دې جدا फुले تا نو غورو داځې ګمنه کوم چې سنت بیا وګخامې نه نو خپل ټول کمرې نه مې غواښه سنت کنه په پاتې شي زو خبره کړی یو ځل کې هم څنګه دا کړی یوي لکه نه ډول کې څنګه دا صحیح دا نبیا گوهر فای واه دې وګور فاتمی وګورو فاتي سلام څنګه دا فسلیو کوه وسلي ګلګه ګمنه سنلاته ګمنه ها دا چې ټوټه تناستر بیا دا څو صوم با ما ز ما صلواتن صوم با صلوات او و صلواتن د مخوین ز درې ځلې وضو چې کله نه تاسو کلی ني ورګه تاسو قوتاسو نو د کفامه هنر لزام ویل د مو صودورین راځو غربي د معلومات صوم با صلاة دایي مرټین مرټین یا لعل سنن دولت زلیومی زل الهل تر سنگلو پوری سره د سنگلو تر سنگلو مداهات الاستات غراتل اسقات غایتل انتظاب نرا دا بیان نوروار چوي تخيلي ماراته نه ماراته الهل مسحرا سو بيديه ليل اسرمسغل کو کولا شنو باندې فا ابدل لهما واذرا د سرمسا فَرَزَاد ده طول سرمسا فَرَزَاد ونیز ایمام مالک پانده ده مطلق یا ویختنی مستا فرزد ونیز ایمام شاقی بنده ونیز ایمام مگونی فرحیم مولاد و تعالى و رمountain سرمسا فرزد سال و عocking کا سال <مالك> دری دری امام مالک رحم الله وایچه ټول سرمه څخه غوول فرض دي نبیع تسلیث سنت نه مامہ صدر زیري غوول امام شافعي مطلقې ويخت فرض دي او تسلیث سنت دي امام ابو حنیفه رحم الله تعالی وی چې صلور مې سره فرض ده او ټول سرمه څخه غوول کول فرما صاحب غور ژهری احناب داوی چې په مسلک دي تسلیث کوونکو حسن ته موضیفه بیا مسله راخپښو بیا څه شو ځا تسلیثو بیا غا شو البته احناب تسلیث قائل دي د داوود او اسپیاب چې کول فرما صاحب غور ژهری او دیکی ادبار او اقبال لی لاسی کننو شاہ تبوتل دا سی تر ستا بورے بیاو حقوص شکننو راتل دا ستر و حقوص دا مستقل سنت علوہ جکننو پورا داوکیی سنت عدا کیی فنفس دا سلال لی دا سنت نی کامل سنت نی واپس لاس راوښل د څنګه ګندرو سنت او سنت موقعد دي کوم ځکه ما صبره باندې کې ده ویلی چې په افضل به ما وعده ده د مخکې نشته بوتل د ځان نه مخته تطلع دا د ګندنه سنت چې کوم ثانی اورل ali او څا اور tali باندې دا غینه راوپس راوښتل پاتې دي ځزغاتی سنتونه باندې عمل کړئ او پا عادی سنتو باندی او سنتی بودا تی پاتی کی گی تکا واپس را اوستدنی شی بیا بگرسد جوړي کی تینا انو داد کمدنو مسلی بل بیا اون خلی او دست که هر او دست پسی مالی او اختم انگده والی ما مالی راوستی نو که هر او رز دکو منزولو نمان آنگلی ده هر او رز راوشی ده تا هر او عز نو بیا در رزی او در رزی غوٹ دا دار تکم ننو منگز دول لکم دینا چې چه دار تکم ننو لگیا تو لر رزی باری مالیوی لگیای لگا نو داری و سیزی و طریقی و واپس را او سل تکم ننو دا سنت کی مستقل دیتا بگی پیگر که ہوئی او بل دار چه ماسا پسشی دا پس پار دا پای نه ندا او اللہ سو پسرہ کھا گی پسرہ زمون تعلی بان سکی دہ اللہ سی اکھے بچا رہے توپائے دے پسرہ سرہ کھلا توپائے دنسی کی دہ تا کم جا ماسا اکڑا دہ خوڑو شوی نا آو مدیدہ سوچ کھو وی توپائے مارا والی ری کوپی تبے سکی وائس ہے یا مرد توپائے کیاو دس نا بیا چې تاسو سمه سجایي مل لازم په دا چې بلر واپس ورس بیا کزن لږ په سماه سننه او ما سره واپس رات نور شي ورس شي سمه فاقبل بهما او ادبر فاقبل بهما او ادبر نمخ کې نه وته او ادبرا و نشانه خوشت المخطا دعوار پسیر تشریف اصحنا بعد او مقدم رأسه سم ذهل بهما الى قفاهو سم رد دبما تک شو کنا داش ادبرا مخشی اقبل بهما زیر خدایش مخ خیراوشتن و ادبرا و شاده بوتل مطلب داسه شروع کړو ویل کېنا ظاهر لفظ دارد خدای ور پرسیږي په دعوی مقدمه دا خاراکې چې د اوات موطلقه یې مینو قرانه بعده ادب مقدمه راسه د مختصره شروع نو بولت لندل رسطه ثم رد هوا ګيرا او پسکل مسو على الرقبا دا هم یو مشتقله مساله پدی باندې مولا عبدالہی رحم الله تعالی او رسول الله دکل را مسو په پتو طواله وا په پتو طواله وا صحیح لگا په په مصر یعله رقبات د چه مستقیل و براوالی و بیا ست ما سکای من دا وخنی او بس چکمی اوبدو لا شدی پا غیبانی جکم دنو ست ما سکا الوطای او خبره آرام ست او مرائی که فرق پکار دی ست کی او مرائی کسی پکار دی ست ست تو او مرائی مرائی تو او کنا یو گلارا او برگردن مین ګالو غردن کې څه پکارهه پار پکارهه داسري دا داسري سټه او داسري او داسري داسې شې را مارایم زمونږ په په هاو په وتلې تا ویلې وروسته راځي ما سولوزونې دې ما غې دا وې چې راغړا بده دازیکو دازو پر باچا فطیکا چې لښا ده به داسې راشه دا کدا چې کدا بلشتونو دا شر چې دا وبدي باندې د 7 مازه کدافي لازم ورته له باندې وګورای شي زمون خلک دا چې کی نو ماره ماڅکه څه فاته نو ماره ځان له شه دې دوه تقلب او سوت وسره نو چې په لاس او اوس واپس راځي د 6 مازه وو هوا واع کوي خو بیدر فتاوائی پتار جنی نیلی سب رحمہ اللہ تعالی پر محضمون لکلے فتاوہ حسینیہ کی اللہ قفاہو ثمہ عبدہما جیجی کمدن واپس کلی دوارا حتا رجا کلی المکان اللہ جی بزا منہو تردیش راو پس شواغ دیتا جیجی کمدن شروع ثم مسائل لری دی بخ پیو ولنه رب هو مالک والنسای و لیداوس نحره ذكروا صاحب الجامع وفي المتفق عليه قيل لعبد الله ابني قيل لعبد الله ابني زيد بن لاذو مياصم لنا حضور الرسول صلى الله عليه وسلم فزاد هنا فاقف من على يديه راعد ورضين بلا شنواني فصلى و ما صلا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد من كف واحد نزل يوي من كف واحد فيو ديوته لنيوته لو بالاست قائص حمس الدین و مولاو تعلوی من قبط الواحد مطلب داری سے فو چونکی او براغستی پر لپا کیه نو براغستی دخلی دفعہ دراغستی فو چونکی سکرئی راغستی کلپا کیه نو براغستی لپی چونک پر اکھاو من قبط الواحد داری ففال ذالک سلاسا سمات خلائده فستخرجا فغسل وجود ریزرا ثم اخليه فاستخرجها فخرج دليل من فكين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجهما فاستخرجا فمسح على رأسه فأقبل يده ثم حضر الاثنين القابين ثم قال ها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه فأقبل يده وأدبر بعد أن مقدم رأسه ثم ذهب الى الى صفاء ثم ردّهما حتار الرجال المكان الذي بذلنم ثم غسل الرجلين وفي روايه طمن مزاوا 5 شقه و سنسرا ثلاثه غرفات كذلك ادري العلماء بان مما انه وفي اخرى فمنزلوا 5 شقه من كفه واحده من كفه واحده هو سراي ذي كم نو استعانت دبلشه دغرفه شو دبلوا سراي استعانت کې او به بيو کې راغسته او دبلوا سراي استعانت او بس دامات ففعل ذلك صلاتا وفي روايه للبخاري فمسار سوف فقبل بهماو داره مره واحده ثم غادر الى الكابه فی اخرا لہو فمز مزا وستانتر صلاح سماغات من غرفت الواحیرت فعان ابداللہ ابن عباس قالت اوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سلام او دسو کو مردن مردن لم یزید علیہ حضر دق اضلی کو کیا دین اضیادت نہ اکڑے دق اضلی کو کیا دین اضیادت نہ اکڑے واسپار از او پارستانی خیزار اوکی مخیم یوزالی وینزر بیوالا خم لحسونم یوزالی حقیم یوزالی بس صبرم شد مطلت داری چی کلووی اوبونیشتا چی فهمم اگم نو دغای چی دوم رو گونی بینام چی سره پی یوزالی اندارمون اصا خوالی شد بینزلی يو کرد خلیل آشاولا دا, خلی دا پوزید آشاولا اگوانیوی دیدی کوانا شوید نا یو گیلاس پانی لگا که کافی شاپی او دس کیید نوو تایم شاید ام داکتی تلی گیا ای مگل که ای مگل که ای دور اوٹی لاز پاڈ پلانو کلامی چی خلکتا لبا دو دور اوپا پیدا کئی باید جیل دلاش پتا با تولگی هایوی تون شادی کیلی آئے ہو فادل نبیعا چه گلاز ده تمنهو چه غنیمت پای نطاوزه رسول صلیم مراتا مراتا لام یدد علا حادا چه دوم رو بی چه دان دامو ده پی یوی اوزد بی ذری کی گی دار فارد بی سشه دی؟ فارد وانا دلاله ان نبی صلیم تاوزه مراتا مراتا دار دیم لی بیان الجواز دام چه کم دنو گزاره بی گرد کامل سنت آن اسمان رجل اللہ تعالیٰ عنو بالمقاعد نبی ری صلات اسلام سی کمدنو و مقاعد مقام کی سیزا اکراز زائنم نی مقاعد خلق بکی ناستو بازار کیا جماع سر بارد آبا جوڑا کردی و آبا جوڑیان و جرات چې جی کمدن شماع سر بارد آبا چې کردی جسم بار روزی بگٹ و شي شی کینی سو گوڑی شروع نبیل السلام خلق چه کم جا کو و آن قدائی که او در شکو نزید فارا چه خلق چه جا کم جای نزدکی فقال علاو ریکو وزو وحسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد نبیل السلام او دستری قونقیم فتوضع خلاطا ثلاثا و نبیل السلام درید او اسمان رضی اللہ علیہ وسلم درید درید لی او در شکو و یو سدی قرد دو سنتی کفائیری کامل سنت سوری دریزالیو چوبا ملوی کی راغینو خدا دریزالیو کا اوست که سانموز قضا کی گی بلکل تیم زی ختمی او تلی گئی بشنا تو بسید او تا دریزالیو نیدی نا دک کضا اکتم چا دک کنا باز زلدار یو زلدار موز دن تشی قضا نیشی تیم دن او نزی لگا. یا ساری تیم که یا ما خان تیم که نا غنشی نا تلوارو کلگا خونتا که داغه تم بیا ځلې موږ ati ki wa tawara za salatan salatan mr isbrahim allah taala farmay be che khol hadith mo an abdurrahman minawi isbrahim allah taala da laga da mung da hadith ob sanat ki ustad de gana barish ye tawo mo staru de vir se mo staru de ba cha se mo دارې می نهو دا زمونږه مننه چې زمونږه شیخ عبد الوکیل چې ولاته بل روري ولنا عبد المنان چې هغه یې او دا هغه نه فيه دوړروم پر څښم د تاسو په لیدل سره تنه دواره باندې چې چا ووځل کنه یو سره خبره کولو ماسره بل روروم دې دواره یو ځای پاکوڑی کیون دوارو پینڈای کیون چکندن دوارو رائے کابلگرم شیخ صل رحمه اللہ و تعالی و مستادر دوارے حدیث اگر ادرہ کردئے ہیں مرن عبد الرحمن بن نبی سیلوی صلوی صلوی نا آگا میم آگا تضاو دس روائے شاولی نیوی رات پاو دس کے دا خبروں پڑا چی سورت بایینہ تا خوب تفسیر ندیر کتلی سورت بایینہ چا سامان دا حل کردی د ما ور دوي چې تابل تا څیرونه په تلینې نو ځکه نه دحال کړې. انراتي میشي وله چا د ما ور دوي چې په تور ډول چې سان کلکړه ده نو ځکه په چانه نه او گزارای کړی مولا پورې صفه تمه او دا سیتو سره یې هم دا د دې ځای د سوپر تاسو اوسره یو څه بیرته دا سوه که څنګه چې دا مستاپه شم که ما قال اس کې تا د دې سړي ویل چې نبی اسلام ابو زریو کړی یوزاګل شو نو دا دا مجاز دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فتاوزا صلاتا ثلاثه فاضل یمامات نبل طه